Pausos, pausos, el tzeko! Erriz, erriz, eta auz oz, auz oz HASTA LA VICTORIA! Txikiak! Ego egin, guzieri, ongeet hori, gore herri duzu, jadanik aski uh, disipat, disipatuak dira, garen dute gure bitaldeak, gure budako bigarren jokoa dugu, udak guzian, egun guziz jokatuko dugu, Eta, eh, entzun dituzuen emezala, jodanik eh, joztatzen asia direan ez eta joko ez den asia. Beraz, ongietorri deneri gure eskuinetan ditugu ustaristakak, beraz eh, gaztetxeak, gaztetxeakoak, itzopen gaztetxeakoak, egurtion eh, eta galde ginen dituzetzen izena. Uh, ni imanol niz? Ni maritxu. Aitor. Imanol Maritxu Aitor. Ze berri gaztetxean? Ebe gauza iniz proiektu iniz ditugu eta eta udan tan più aplikatiko da udan tan minsa egin zitugu asteazkenero ara me gaugazten altzirste mintza praktika egiten hemen eta gure eskeretan kanboakak dira eta ez dira gaztetxekoak senta dina pasto dute jadanik dira ziganten elkartekoak en noxiste eh uh, Txomin eta Xabi. San, Txomin eta Xabi, adoz gira, atzitzitzitzu adinak, iago gazetxaren Bai, biltzen gira, eta ba, esten <laughs> <laughs> <laughs> E, zer gango nuen, ziganteak ibiliko dira, uda hontan? Eh, ez, bai, gindugu nateraldi bakar jauk izan dugu uh, gure uh, kide batentzat. Mikkel Bajios, elkahtan txertu baitzen, eta hori izan da ah. behar badudako nateraldi bakar netariko. E, eh, adoz, beraz, ez maskarik ere, mas, maskekin ere ez dira ateratena. Atera ez, ez, ez da. Ziganterik ez beraz dauntan kanbo aldean. Hasiko gira, sohtzi yoko izanen dira orotara, eta jokoak helduko diren mementoan esplikatuko dizkizuet, astengira gira, Galderak jokoarekin. Ez ço minuto ez, Beraz, egien galderak ulektu duzue pareko egiaz galderak gedero galdera erantzun beharko duzue. Uztaritzea beraz, kanboko egiaz dira galderak eta kanbo ustaritzea egiaz galderak. Orduan, bipundu balio du erantzun on bakots, utxegiten bali ma duzue, Egan nahi du... Uh, adibidez ustaritzei utxekite bali ma duzue Kanbok aukera izanen duzue puntu bat hartzeko erantzuna bali ma zue. zuen eriko galdera da Beharko zinukete erantzuna <laughs> Untxalaz <Unxalaz. laughs> Eta aldi bakots beraz eskua izanen duzue Bakotsa beraldian Asteen gira ustaritzekin Uztaritze beraz Euskal pastizaren besta Noiz izaten da kanbon Ila aski dut Eta erantzun behar da Uste Uztedut uh, Konsultatzen gira Uztedut bera irailean Baina ez nahi xero. Ez dakit bat ere. Kambon lania narita izan. Ez dakit. Bai, bai, saak beraz? Hano. Ira bate bat? Ez dakit. Iraila. Iraila. Ez da hori, Kambon? Uriah. Uriah! Oh, yeah! Yeah! Sanne, berri, Uriah! Sanberi, Uriah, pundu bat Kambon den Eus bizkotxen za handi bat da. Bazu Kanbo zuhendako galdera orain. Eustartze uh, egiaz, Laputa geitzagaren hogeita hemezorttzak geneizioa behar zuen duela haututazon baiit, baina ez estatua izan zen ze urtetan zen hori.rainrain <risa> mila hemezortan Bai bi .000 hemezortzi? Txonginerakak hapazte gona, beraz, 2.00, 2.00 euro tarra lehen galdera utan, kanbo horrendako. Kartonplen gaiten da, frantzis ez. Kanbo zuekin hastenaiz bi egin galdera Uztaritzeko kantona zonbat, Erik, osatzen dute. Gide! Guna, gana, santronomendu... Guna, santronomendu... Arre, arre, arre, arre... Bost! Bost, ez da erantzun hona, Ez dakit Uuuu Uuuu Uuuu bat? Zazpi <sleep> <laughs> Ez da, erantzun ona, erantzun ona Behatzi zen, Aetze, Argbona, Arangoitze, Basusagi, Haltzu, Iatzu, Lagesoro, Sempere, eta Uztaritze Zeropundu zero beraz biendako, ustaritze zondako galdera Kanboko euskal preso bat asparitik preso da, nola da bere izena? Lorentza behigit, jaren Bai, Susan Bipundu ustaritze zuen dako? Galerak ziragaz maila. Sauste, sauste, sauste, sauste. Galerak horrekatuak dira. Tantzitut egitea zerbait bizikien bortan ta joko hasi hain zin. Nire izepailea. Beraz nik erabakitzen dut. Hatoz? Hots, okay. xefa. Ea, ustaritzelekin hasten hiru irugaren galdera honen dako. kolegio daude kanbon. Nola deitzen dira? Erobi. Zemichel. Sí. <risa> Iroboa dira Salvador Erobita Saint Michel. Tabai. Salvador Erobita Erobi Saint garikoitz. Bi punduz aritzen dago. Tambo. Nola deitzen da ustaritzeko pilota elkartea? Capitoli. Betxa zan hau ez zenegisa. <laughs> Bi pundu kamoren dago. Eh, bai, kamoren dago. Kanbo segitzen dugu 4 garren galderarentzat. Ustaritzek badu komiki magazkilari ezagun bat. Nola deitzen da? Eta dut zua izu, erantzun bat duakarrik, eh? Marko? Ze Marko. Am amuspak? Do... Nola? Amuspak. Ongi egan berda, eh? Amuspak. Am Am Am eta ba, Jolida, suzenziste... <risa> Dizkaz alainia. <risa> Bi pundu... Nola? Bajatu? <risa> en fet, fait, alainia gure lagunba da, eta bere aita da. Ako ah. ah. duan agurtzen dut. Ah, dedikaz alainia da, <risa> sepe, alainia suritako zen galderago. <risa> Uztaritze, eak, galderago. Aditu asiste pilotan? Zuk, zuk, begiratzi duzu erantzunak zu. Kusten zaitutu? Nola zira zu haitok edo, Imanor? Aitok. Aitok. <laughs> <laughs> kusten, kusten ditu erantzunak? Kusten ditu erantzunak. Eta diz, kusten. Šefa bagina pilotaz galdera bat. Joseph Apestegi. Kamoko pilotari famatu bat zen, baina bere ezizenez gehiago zagutu bat zen. Zartzen bere ezizena. Shalba. <laughs> <laughs> ez ez ez ez ez Arre, fite, txikito du kanbo. Nola? Txikito du kanbo. Zer da hori. <risa> Pilotari bat. Ba, ah, bai, hori da. Bai. Oh, yee, yeah! txalo, Imanol. <laughs> Kanboko txikito. Txalo. bi puntu eta azken galdera. Ea, <risa> ustaritze <risa> zuekin harigira. Elikagai bat industrialki ekoiztea Ipagozkarriko lehen energia izan zen kanbo. Zoin elikagai? Fite. Fite, horan. Fite, ez da, erantzunada. Fite, fite erantzunerdu zuela. Ah, dada, egu. Ez egin? Egan, egan, egan. Chocoleta? Ez, helika gaibat egan dut. Egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi, egi? Helika gaibat, induskialkia ekoiztia eipar euskadeiko lehen erria izan zen kambo. Egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin. Helika gaibat egin galetut dut. Zerda, zer Eta gupezgin hori behar Me ejandu txokoleta! Eta me ustaritzen dako! Txokoleta ejandu! Txiste batzen! Txiste batzen, bai, Moria, zu egiteko, Moria. Ez du, ez du, ez du, sugera hu. Uda astapena da, eta... Imanolek baitu zailtasunak egiteu lehatzeko esperientzia zerritan zuture. Eme kiago mitzatuko naiz. Ados. Ea, Azken aldera, kanbo Euskal kultugerakundea ustaritzen kokatu ha da. Nola deitzen da berene egoitza. Lota jauregia. Bai... Retsak sirena horiek askerena. Beraz, kanbok iru gei 0 iru, gei bi bozt, gei bi zazpi, gei bi behatzi kanbo, emaiten dut. Nola kanbo hemen. Eta ustaritze, beraz, 0 gei bi bi, gei bi lau, gei bi sei, Geybi sohtzi. Sohtzi bederatzi. Gauza tinkoak. Gauza tinkoak. Zerda. Baduzkutu eserbaite gaiteko? Badire, badire. Ez gu deushe ghan. Badirea txartel horiak ere ezut egan? Txartel horiak eta biminutuko espulshuak? Shekulan ez baduzo ya respetatzen. Txomineko shayadu. No, txomine, txomine. Yakima sinu, segan nuten. Xabi, sutaz, stutbioan shartu enzim? ez e-replicatuko. Ez-replicatuko. Bo, migaken Jokoaren dako... Ura edatzen du... Musika ezagutza. Suaren inguruen Orpuz bi bat eginan Gaman daki Gaman daki Hau da Jokoaren aurkezpena bak, Ez dira kantu hauek ah, asmatu behar. <laughs> Orduan, espikatzen izu Jokoa. Kantu bat... Bipundu balio du, ados zortzi kantu badira orotara edo bi minuta. Beraz, uh, kantu bat, adibidez, be, minuta bat erdi zentzuten bali madu zuzue, be oita mar gelduk, gelduko dira bi egin kantuaren dako. Entzun orduko duko, emaiten duzue agapostuna, su, agapostua susena maite maite maail pasatzen dira mm. ondoko kantura. Ok, trompatzen bat dira? Trompatzen kantu bat. Milaka, atxemanak, ona atxemanaktea. Atxemanaktea. Adizatzea, botgadera bat, ikan behar ditulua, taldea, edulia. Ditulua, edo taldea, batak ala besteak balio du. Ados, gero, kasu, kanbo, ezuek erantzua, ne? Eh? Baduzua, lehen espekatu dizua, baduzua, izu passo bat egitea. Kantu bat ez duzua ezagutzen, passo, pasatzen da ondoko kantura. Eta itzulea egite emaduzue, berri zinen da. Bigarren pasoan, bigarren paso bat egite emaduzue, puntu bat galtzen duzue. Bat gutio, ken bat? Den argi? Atximaikak ah, bat. Ez <gülüyor> <gülüyor> ez <Es, gül> bai, bai, bi puntu uh, kantu bako. Ados? Astengira gira, kanborekin. Ados? <gül> ah. <gül> <gül> Eraz, uh, Adi, uh, intza... Intza ez dutak guztu, duht, zeitu eta guztu ere. Egunon intza. Egunon <gül> <gül> intza. Intza, bagira, kanbo, lehenkantuarekin. Nare bota. <gül> Zer minum grusa? Eh, yeah, a zine uh, beltsa? Yeah. Bi si orain eta emisio fisio. Chico, no, chico, dohnado ta Passo. Passo. Oh, Passo. La... Chori, Bebe, uh, bebecha, ez uh, pa fidel. Bebecha, bebecha. Chutaka, eh, becha. Hai. Kirola boa. Sapere l'était. Euh Willes Rimond? David Tournier. Gaujo eranoa. Pasoudo. Oscariji goien. Az. Hola. Euh, c'est notre tour pour segunda. Formulo. Bukatu da. Bukatu denbora, beraz e zakaizki batere 2 2 4 6 8 yamakken bat bederatzi. Kelik? Ebe? Kelik, jaituste hiloa. Za. No. E pa chot. E pa. E pa ilia. Chartelloria. Chartelloria. Hala soulesena? Aitor. Alors, la réaction à la construction est bienuse. À cette pandémie gagnera. À cette pandémie, je te peux dire. Ça n'a pas si qu'occupé beaucoup à intensif, c'est nous. Are, tu sculgo fita chema ti duste ne doit. Fita chema ti da migrato tutto sul razionale. Estemos cheran. Resistez. Bye. À la fita chema tana Eh, Bayo. Valoria, Valorelli, Bay. Oui, Roman. Mais pas. Fastenou? Fastenou? Bayo. Et Ouais, mais là, c'est là, c'est qu'il a pris ça, hein. J'en tire, madame. Bon, mais pas chaud, hein. Pas chaud. As-n'a-bo. tas J'ai voulu planter un orangé. J'ai voulu planter un orangé. Écran, écran, c'est-à-dire, allez, coute euh, pas les choses. Hé, dis-qué, à Non mais pas chaud. Mais acho que ça ira godi la goulère que voyez quand il était un son. Au resada, hein. Vai. Mais il va <na> concentrer à toi. <tipas> Concentre à toi. <tipas> <tipas> <tipas> en son. En son. Ça goûtsena va sur le godi là. Il va Itoiz. E oh, ah, ah, ah, Chimeletarra, ah, voilà, urraiz! Chimeletarra, urraiz! Ah. Ah, Chimeletarra, urraiz! Uliz Romant. Gaz, marg segunda. Uliz Romant. Uliz Romant. Estebat, paszó? Vai, vai, vai. Paszó? Abe, ah, espa xo, so, Orduan. Abe, ah, es ez es bali madami estirika, es forsho. Mala, mala, mala. Ah. Are maiten ez gustu ta maxik gundareo. Si Baka. Baka. La pollejo eh, Stop. Finir. Ya, tu acabas de, au. Está tú. Ez, kortaturen kantu bat, behin alatzen egemanik. Zuat ah. japatuak ze. Uztaritze zaila jo gara. Azko zailagoz ziren si guleak. Gehi bi lau, ken bat, ken bat, ken bat. Egiten nee, du bat, <laughs> bakarrik. Eta uh, ustaritze bat, bakarrik. Eta zon uh, bat eranoen, kanborendako? Iru. Iru? Nei. Iru. Eh, beneratzen du. Orduan, uh... e yada, zula, eh, ya da txartzeekin da murainiz garazun Bai, e... E, e, e, a milesker. Txartzeekin eta, ah, ez bai. txartzeekin. Uh, Orbildu Mikrotik, eh? Ez dago ah. ustapan. Uh bai, bai. Ez jaure, eta gara gure kantoe <truhig> tan ztiera kantatzen berroia gent segundan ere. Bai. Guretan ez dela. Bai, a tsamano terets, ne stara bisiki concentra toi, Bada oktarik bai. <laughs> <laughs> Ea, irugarren jokoa, hau da. Kirolde Shafioa! Bara egitza zeinen, Kirolde Shafioa? Pompak! Edo Euskaraz, gehiago de, deitzen duguna Komunzki, nondut. Gaiti berako... Olako zerbait. Peti Petik gorakoak. Petik gorakoak, hori da. Peti gorakoak. Dak, nahi dueran asibar zireztela azpian. Batera da, biak baterariko erikoziste. Nok eginen ditu kambo rendako? Benik. Sean. Sean berri. Zendako zu? Kampo nolihamaita eta egiak ezpeitituzte egin nahi. Eta ustaritze, da. Egin zait. Egin zait. E, eh, Ordoan, jokoa euh, euh, da Filmatzen al dugu? Minuta batez Konchera <laughs> toa da Gok filmatzen al dugu es, es, es, es. Minuta batez Eta uh, Amar pompa Pundu bat, Ogoi pompa Ogoi pompa bi pundu Ogoi tamar, Ogoi E un pompa Mila Ni eun pompa 1000 e e pompa 1000 pundu. 1 batez. 1 Eun pompa egiten maze minuta batez jokoak gelditzen duguta baztira. Are are are, are. Chanel. Non mais tu es de là. Ah. Mais tu es pas galère avec les guitares. Isaïe. Mais on est on est en train de nous quitter nous tous. Et toi tu te mets ce style de jambe. Non, reste où tu. Et euh Mais il va il va. Tu marches là lugera o shock are txari ari manol gene batete ari txane za su baina ari txanira lugatiba eta sham desela intzasu ari manole taixa tupinole baitzugu puntuakikikoberatzeko azpiti azpiti ba ni edu ba ni edu lau post bika ari manol chiciola tokasi iaz ama mai ka habmun mai Mala. Arre, segi ola, Imanol, bika in. Bait, subbedirem posgeio, Imanol, segi ola. Arre, arre! Arre, arre! Hei, hei! Bika in, ola, segi, arre! Arre, ez galdu egitmoa, segi, kasi bukatu da. Arre, scho, amatizila, hori egitmoa irakustenak. Arre, Imanol, arre! Arre, segi, ez lasha, ez lasha! Boukatula ka <primuche> Allez. Allez allez. Allez. Geli Tantakila bat daudu. Txalo ima da, txalo. Txalo, txalo. Txalo, txalo. Zinez, me, Zakit, Nikonatutu, Txanbegeri. Eta nik, ja. Hirururgoita amak, pompa. Minuta bat. Saspimpunu. Hirururgoita sei. Sepimpunu. Hirururgoita sei, Atzoko yokuan, Atzoko yokuan, gogozari naiz, berrogoi eta ongoa Nortzen? Txalo ikan nortzen. Siberutakak, nisantzu li e, uh, ligiren kontra. Nisantzu li ligi. Orduan... Egegea uh, egiteko, um... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e egiteko bada gende, dukero? Egegea bada gende, hori siberutzen si dako keten zu, <laughs> E, uh, kanbo, zazpi pundu eta uh, ustaritze sei bikainebiak kain zinez... Badu hastia egiteko pausa musikal bat zintza, edo nola gira? Nik uste Bai, bai, bai, dugu kantu bat, bai. Hara, kantu bat, pausa hartzeko biak, eta gero ondotik dira beste lau joko eskazira. Rari posible, egin berregin, ta desegin gabe, nera be ari Zautua ukatzen du bila urratzeko Orain da alabe Gazteak ono denageroko Beharba egun batez bainan egun zertako Usibilitatien, infinitatian, ito zendu fatalitatian. ERABAKOITZA ERABAKI BATEN TA HORRAXIKO GIRA ZAHARTZEN ERABAKI BAKOITZA LAGUNDUA BAITA DAMU BATEZ BATZUTAN do lumim batez bestetan urtez gorte bausoz, bausoz erri zer binen Arrentzuleak gora ergia eman kizurean e, gira a, ustabitze eta kanbo, ez da gasehiak e, ustabitzeko eta kanboko ziganten elkarteak parezpare dira mementoan emaitza erranendut Kanbok badu behatzi eta behatzi emesortzi gehizazpi ogeita bost eta ustalitzek sortzi gehi bat, gehi sei ogeita Beraz... Uh... Ewe! Eh, va ca tout sorti vey va ga Amavos, va ca Amavos. Amavos toita vost. Marichu Marichu que suscinen centa udis udis gemon de Saint-Paulchan ta sokou de gemon de a une. On avait été d'accord sur ces mêmes sur les contours, sur ces là encore, Baloreak et Bousbou, Bousbou est de ça autour, hein. Frikun, Frikun sur Balonaldia là, de ça autour euh Ivrenois aux pink. Ah, no se ve la langoia. En fait, c'est la Eta kanbok ez garpatu bomb chatar, biga rien cantoir, Eta Goliath retesinoa zela la gandaburu, Eta article badu dudabat erandu zularik espakko, espak hidurtze zait karin entuten dela. Alta, bebe isaren e diskotik ahtu bako. Baina, badak gindute... Mm, Durtzen zait, bosa... Baina, kere gindut zait, kaginatxe begintzuten Bon, segitzen dugu, eta... Ondoko jokoa deitzen da Badakit. <risa> badakit. <risa> Beraz, Badakit jokoa esplikatzen dizuet. Seik aldera sohtadira sei galdera horrotara galdera guziek badituzte hiru aukera, hiru erantzun A, B edo D. Ados, beraz, A, B, edo. A B. edo D sentatu euskaraz, euskaraz. ez baita zerik? Ba, ni egiten okay. dugu F, G eta H. Berdin zaita? E, A, B do edo, edo B kein. A, B do edo B kein. Ados. Eta beraz, A lenukaldian atxomaitemanimoduzue 3 puntu. Hutsegitemanimoduzue lenukaldia, beste taldeak badu aukera. Agapatzen manimodu erantzuna, 2 puntu gutxegit eman emadu, berriz beste taldeak badu aukera azken puntua biltzeko. Mm -hmm. no, untxalaz, ez bazirezte, sobera zozok mm -hmm. gutienez pundua tartuko duzu e aldi guziz. Eta da, eta... abiaduran? Edun... Ez, ez baina berda, erantzun, uh, zindar, bakunxa erantzun, bakoza bere itzulean eskua, eta berda, erantzun, uh, ara, mehagin denbora susen batetan. Eta, e, o... hasten gira Beto dukorka. Begiragunak zertzeintu. Adinaren laguntzaileak. Adinaren Kanbo, zoin erikoetxeetan, edo udalerritan, kokatua da hartikutzako urtegia. A. Oiatzunan, B. Donostean, edo D. Goizuetan. Serriozue. Hiduriz ez duzu erantzuna. Batur, egin pikatzera duzu, gatuotak. Zoin erikoetxeetan, kokatua da hartikutzako urtegia. Oiatzun, donostia goizueta. Are su eta! Goye su eta! ez da urte giriik, du noz tian eves. Zerda ki su eta, bada, bada ki su eta. Goye su eta, bada, irupo nuka moren zatz. Uztari utze! Shantza ukanute! Shantza ukanute beraz. Begiratu du te! Begiratu du seara zure? Xabi Aztoiak ez du... Ez du ikusten emendikunat. Gatzi? Eh? Sober euruguntzua, ah, gineare. Ah, <laughs> Hale, begiz begilagunak. Uztaitze! Nori izan da ikastolaren bultzatzaile nagusia Mila batzeonta gerlaren ondotik. A. Ricardoa regi. B. Nemesio Etxaniz. D. Elbira Zipitria. D. D da? Elvira. Te eransuna. Elvira. Elvira no la. Cipitria. Bye. Oi, ouais, Chalo, ba, e yeah. yeah. Chalo Imanol. Chalo Imanol, vasine quien de tu santa. Vasine quien es cavacela. Yeah? Mai, da musira, eh, hain onge erako zeneiz zburanege denbura galdu kanbo, nazi zen museuetan xabi astoi bai xenditzen bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai ashte bururo ashte bat bai, ados soino statutan, ez, dekoratzen entzunongi, entzunongi zer musheo da ormaiz a Sumala karegi museoa. Trainaren museoa, Goierriko museoa. Non ostizimo. Non dorg mais seguida ia, un i standard, eh. Are. Abe do den. Sumala karegi dena museoa. Zen dako hori ton soli? Uste dut zure dela. Je te dis bai. Il ouf, il Nik, nik, nik nuen uste erantzunen zutela. Hara, <risa> uste ditze. Kasu. Ea Euskaran onaz izten, edo euskalkietan onaz Kostaldeko Gostaldeko zoin egitan erraiten dute fan eta ez joan. Edo fan joanen ordez. Azurak izan Aitorek baztuen... Bate, A, Bermeon. B, Mutrikun. D, Onda Ribian. Ego naini beti nahiz. <laughs> Aito, guntxalaz... Uh... Ezezezez batere batere. Guntxalaz, e, txomineko ongi erantzunizu. Ongi erakartzi dizu. Bai, kostaleko zoin egitean erraiten dute fan... <tus> eta ez <es> joan. <tus> Bermeo, mutriko, honda ribia. Bai, ere, zapar. Eusakit, erradik meiean. Zer? Honda ribian. Za nako nari bian. Fonta Javier, e Eta onta Javier. Ori ori magiko da. Eta hori loxte. Magiko da olako olako pezhamoldearekin atsemaita. Ori da, ori da, ori da, ori da. Ez da baduen ikusteko Fonta Javier onare. Lanbia funtziona. Hola, Iru pundu. Ori neztena ka Kambo, kasu, politika, literatura. No kidatzi zuen mila bat zehun eta segean, txomin, historiako erakazlea, ami basko euskal nazionalismoaren aldeko liburu ospetsua. A. Ramon Goikoetxeak, B. Sabinoaranak, D. Azkoek. Do baiadai gatzia dela zena telebiste izan balitziko esko ziren aurpegiak. Titulua? Titulua da, ami basko. A mi izbatez. Zatik uter ez zain izkuntzetan den, izatziak. Egi ezteko. Arana? Zek? Shabino Zendako Shabino Arana? Zendako Shabino Arana? Bai, bai, bai, ez da hori rentuna. Zendako? Berri zaini dutzu, kubo A. Ramon Goikoitzea. B. Shabino Arana. D. Askue. <laughs> <tus> Ascoque, Ascoque. Bai. Sonnaque as Ascoque. Lagomata nania la Ascoque. As <laughs> ah, bai bai bai, me os tio de marcha todo a la cena Ascoque. Bes, das. Cambo, lo el coche. Sonnaque el coche. A escena Kiroleta no has iste? No me ayudas a sentar Xabi ps pinchatots a <coughs> da suri gertatu. On assiste Kiroletan? Depende Soin Futbola? Depende Liga? Depende Eriaz Depende, Depende Soin Bilbo Kotec? Depende Eriala On assiste à Kiroletan? Mais là est Atlético Sui Atletic? Es batte ce bestia Bon, mais Galdera ouda? Es batte l'horizon A la veste? Voilà, je suis zen Je suis zen Je Son bat Liga chapelle que ta ira bazi dit club, futbol, taldeak Alors tu veux dire ça c'est la sortie B amabi D B L'idée elle est que ça se trouve euh je te dis une série Aitor Jesus euh nous sous logique va tor Na où est-ce que tu sors Mais ben j'ai une Zoi nortetan, adibidez? Oh. Ah, mirasei egun, okzait. Bai, ez da. Rena, mirasei egun, migagena? Mirasei egunta bat. Mirasei egunta bat, eta ikugagena? No, ez da, bai. Ez da, mirasei egun, ez dakit digarikoa zen ez. Hori yes. da, sortzi, ustaritze, bibazu, irupundu ustaritzen dako, eta konduak eginen ditugu orain. Zaki nola giren denbora zintza, hei, eh, beraz, uzatzen bagira, abisatzen gaituzu Kanbo, iru gehi iru sei, gehi bat zazpi, ustaritze iru gehi iru sei gehi iru behatzi. Zazpi behatzi, zazpi, behatzi e, ustaritze, Zazpi, kanbo, behatzi ustaritze, eta orotara beraz, heldu gira, Behatsi eta behatsi emezortzi gehisei ogoita lau eta hori ustaritzen dako eta kanbo behatsi gehi behatsi emezortzi gehizazpi ogoita bost, gehizazpi okay. ogoita amabi Ondoko Jokoa biziki erretxa da eta deitzen da asmakizunak Piskabat behar dugu gure ritmo azkartu, beraz demorarik ez dut galduko eta asiko nahiz, nok bukatudu ostion, bukatudu ustaritzek beraz astenez kanborekin. Entzun ongi, azmakizun bada, eh? Zazpi anaietatik, nagiena nahizni, beti daukat jai, beti nago alai. Nogu nahiz? Zazpi anaietatik, nagiena nahizni, beti daukat jai, beti nago alai. Gok Shuriken mangabe atxe mantuko Segidean atxe maiten Igan duz Igandea, Igan bai Susen, <laughs> <laughs> onartuko dut hiru pundu Zuen bai Ordoan, <coughs> ez dut antziut espikatzea Segidan atxe maiten ma duzue hiru pundu Ez, ez ute segidan atzimane? Egiada, ba, egia da. Egia da. Yeah. Zute, uh, A, etzine... Izan da, nima leko du da momentu viro bat. Ego etzinoen azadu ez, nes beraz... Ego da Ez u fitxik vizik, aldatzen, naida? Bera da eta... Iru pundu segidan, <tusur> bi pundu, beskabat repikarazen madu zuet, edo eginduzen bezala, eta bestiak atxamaiten aldu, ez badaki, eta puntu bat eskuratzen aldu, ados? Eta fitiago haitema dugu erantzuna? Ogoi tamak pundu. 2 pundu uh, Ame, baginik, kien edo. Hizte bat da. Hago, guztiak. Hago, guztiak. Fite, segi. Entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun. Aldizka aldizka, horri-shorri dute bilusten, urtearen ama ez diote batele usten. Egan, egan, egan, egan. Egu Zertan da, pundu bat gehiago, beraz, hamar, <coughs> ogoita sortzi, eta ogoita ma bost. Markatu trumpatu nahiz, da iru ustaritze eta bikambo, ez alderantziz. Ento, ogoita... Ogoita xei? Ogoita sortzi, ogoita malau. Sei. Behatzi, behatzi, behatzi, eme sortzi, lau, geiru, ogoita sazpi ustaritzen dako. <coughs> eta zombatzen duten, bon, bide gehiago, bide gehiago, kamoren dako. Onoko diokoa irintzina, beharko duzu irintzibat bota. Gutu buka asken galdera. Ez dut eusoe. Aya, do maiada, irintzinak san. Ah, zik. Eh, uh, orduan dizuat. Irintzi di bat bakotsa rotatzen duzu, duguna da luzetasuna baita amax uh, amax segundu .1 edo segundu 2.0 <gül> eta bar eta bat. Ez zubadio atsartzea, zubadio atsartzea, zubadio atsartzea, entzinean, utatzen ditatean, zarenean, zarenean. Eta... Kolatz mikroan. Baxkatu. Eta... Aranez <laughs> nere begirik lagunekin eskuita Eta gero, beste bi puntu izanen dira edektasunaren dako. Eta hori nik dujatuko dut, bereziki bukaera nola bukatzen duzuen, ados? <hazkutu> pundu bat bos segundu guziz ez, jara nik untxada. <hazkutu> Ezo da asik. Nokiten ditu jokoak. Giberetik gira, eta asik atzen. Gainera, gainera, <gülsur> Elan, gainera. Ez, ez, ez. Hade, haxiko zizte, ez uste ditze. Hola? Gare, karta jodik. Zaude, zaude, zaude. Kronometroa berdut prestatu. <gülsur> Noki eginen du egintzia? Maritzuk. Maritzuk. Kresira? Hore, <gülsur> hore. Hore, hore. Hore, hore. Hore, hore. Kresira? Maritzuk, kresira bai aleez? Bai? Bidiken edo. bi, bat. Gostando. Ai ai ai. Se nessa, toma aqui tudo o que o Gaspar atua dela, razão assim uma, razão assim uma aí to. Amaika segundu, beraz, pundu bat eta dekta suena zinez bi pundu dobanen dut untsol minatzen dut. Ego eita txominena, goeita txominena. Eman bost, eman bost, eh? Kapable naiz. Zau de, izu zaritzea irupundu. Nahi du Ba edo, ez beha duzu hama segun egiten da eta zero pondu, dira eh? edera ez beha duzu eta bi pondu. rare hi-reiz- 30," heyan ez da estrategia? Pras, iru, iru bi bat jukuk egi! EEEEEEEEEEEEEEEEE ZUE Are emanen dut, euh, emanen bat. dut, se, zero pundu, zero pundu, zenta ez du amak segundegin, 6 uro goita malau, eta, eta maritzuren konparatuz komparatuz, ezin dut, eman, bi pundu ere beraz emanen dut, bat. Eta, zego da, nik ahitokzen dut, joko hau, hariketau zaila dela. Nola girea demora zintza, Bikain, eh? Bai, bie, ongi, ongi Ongi, ongi ari gira, bai Ari gira agapatzen Arrapatu behar dugu, baditugu bi rapatzeko Bi minuta beranta Abre. Are, ondoku galdera da hitzak ikas Biazkin <risa> <Mara> batin bion Eri Mezuen bare <risa> bingo Baldango Malak izuen horren Malak izuen kantaria bez flori bat zorari bizeki fin bat hori da ez da bateuri galdera badut hemen liburuzka bat kanturi buruzka bat hemenik uh, hartuko dugu bakoitzak ditu bat eta hasiera um, <gülüyor> da beste ufaka ai makatua nazientutza bai makatua beraz hautatuko dugu bakoitza kantu bat eta kantua barko duzuek kantatu uh, asmatzen dituzuen legogusis ...pundu bat baliokotu, ados? Bindiko. Zortzi pundu geienik. Beraz, kantua osoa zautzen moduzue, zortzi pundu izanen duzue. Zero edo zuzakutzen, zero. Emanen kantu bat, izanen duzu aukera... ...aintzinekoa edo gerokoa hautatzeko ez badakizue. Mm. Ados. Egan, uh, ustaritze, zenbaki bat zerotik behatzi da? Bost. Bost. Kanbo? Zazpi. Zazpi. Beste bat kanbo? Iro iru estaditze sortzi sortzi kamolok ustaritze ustaritze asikogira 57aren kantuarekin zuekin hagan chekatzen dut 57garren kantua daitsenda cantus ah oui eta chu chu chu naizu kantuoa edo aintzinekoa dondokoa sentu Au ondokoa do antzineko afite. Fitete, antzineko hasa nego. Euh es. Ikuzte antzineko. Goiru hau ez dago. Meide kitzenu. Idukitzen du ne uka ni zenu. Se se neginai du zu. Berdu berdu mikrotik u window berdu ibugo egin berdu neginagoa chiki. Isei tutzenais, tutzenais. Ba, ba zure zure ao zua utoa. Berdu suegin atela dena cantus. Ondokoa, ondokoa, ondokoa. Arre, bota. Nok uh, no kantatu du Edo, iduak... Nesuk uh... uh, lena goutiena. Uh, ida, mitzat? Bait, uh, kantus, are, cantus, kantus, kantus. Arre, kantus, kantus, kantus, kantus, kantus. Ah, kantus. so, so, so, kantatzen nikazatikak. Mi mi Minuta bat! Ogoi, segunda! Ok, ok, ok. Arre, arre, arre, arre, arre, arre! Ida, zidona, normen... Usta ditze? Ser, ser? Kakua, elia, zidona, aitzena lugu bait. Ez da kanso bada gange dio dena ja. Ez da maritzuk egandu onai. Josse Mendiagenala, hitzak eta musika. B -b -b ondoko hartzen du gaizki. Ez da izango ondokoa egina, are. Espero bat. Kacha Katyal, kachalin. Kasu ez da erepikarekin astan, are bota. Bai, mina ez epikaba da kigoxduan gordetzen. Ez da bai mina, beraz hori, hori izan. Ustakitzen da goizto cedou kanndusu laswe. Kochelin, Kochelin. Madre, seroustadice. Ah, wey, wey, wey. No, no, yeah. Ah, sortie. Por Deus, Manuel. Eh, repicano está nice. A ver, repicano acero. Ah, eh, eche pipi chukumaten. Ene ai tatamikin. Yes. Soule tatamikin. Pour nous voir. Oh, a is cool. Est ce rune? Est ce dit au dit au rune? Non mais ya. Ja n'ai goût, huitames sorti, kamborenza. Huitames sorti, 50 dedans, huitames sorti. Oh là là là. Eskaregian esa, eskaraz. Bah voilà, subversionné. C'est subversionné. C'est cool à cacher comme tu le. Allez, votard. <totipos> et donc et donc on skandar eh ondokoa ondokoa edo hori are fite fite fite ah ondokoa Egia, serio es que ondokoa es ez dudnai are hormiatzen du are asa asa asa asa asa asa asa asa asa bi minutu sare ituji a oreña inguria ez zenikoez buztan pundu are Es es dudnai. Erste da es nai, yeah. ba, es dudnai ekin. Vai, vai, vai. Es es dudnai, es nai. <türen> <türen> <türen> es es dudnai, es es dudnai, es es dudnai, ohelako zibilizasiori, naiko naik. Ubi, duzakit. Zire nuko, ne? Eh? Es es dudnai, es es es? Da gero galduzira hor sopera ez zen bai. puntu bate baita ni sort. bat coach. Ez Ez duaztirika? Bertxobat. Bauso bertxobana? Sí, sí, sí, da. Eta ez hamoteen mundu tira txian eta prestazioak. Ikandute. Minuta bat fite. Are. Satu bat musu, zer badu ze bat? Ez ez duzu. Un txartza musu bat bauso puntu bat, bestela. Entxatu, entxatu bat! Arre, bota, vite, vite, vite! Egin vite, egin bat Ejaiten dut ep baina alere kanbon bizitzen Alginen maleruski Irunata baigoji Ziganteen jatoji Zuek berriz ez zintxuti Sigante edez hainitz badira Baina nahin Mosko jagutti Sigante edez hainitz badira Baina nahin Mosko jagutti Biba Di pundu mereziak, di pundu horiek Zuek? Enxatu? Iprobi chatzen da berchua liez Arre! Zeropundu! Kondaketak egin ditut, zero puntu horiekin, kanbo, ala ere, ogoita maha seietan zizte, ustaritze, ogoita ama, bi! Ego gire? Hantzu, labu, lau eta ibakegi kanbo irabazle, beraz ez dugu uh, gehiago azti gehiagorik, beraz, horretan uh, uh, utziko dugu, batekin ere. Uh -huh. Eskertzen zaituz dugu, gurekin egonik, entzun, menturaz, e, UDA guzian, kanbo ahak beraziki, UDA guzian, e, ba duzue, baxe, baino baduzu egoitama abasei, baino, ori badimada errekoga finalean izan entzizte. Bine gurekin egonik, eta UDA on, denerik. Bine esker.